Les preguntes d'avui són per què Cleopatra es pintava els ulls de negre? Doncs les reines de l'antic Egipte creien que el remarc dels ulls tenia propietats curatives concedides pels déus i en tenien, encara que tenia molt poc a veure amb els déus. Segons acaba de confirmar un estudi de científics, van analitzar 52 mostres de maquillatge egipci i van descobrir compostos químics que reforçaven el sistema immunològic i protegien els ulls maquillats d'infeccions i malalties. Així doncs, la ratlla pintada a la parpella, a més de complir una funció estètica, també era mèdica. Per què els núvols són blancs? Tot depèn de la mida de les gotes d'aigua que hi hagi dintre perquè un núvol és una concentració de gotes d'aigua minúscules, per això canvia de forma contínuament. Les gotes situades en els seus límits s'evaporen constantment i es condensen en punts diferents. Les gotes dels núvols blancs són com petites boles de vidre, és a dir, reflecteixen i dispersen igual totes les longituds d'ona als colors que integren la llum, de tal manera que la llum solar reflectida i que arriba fins a nosaltres reté totalment el seu color blanc característic. Els núvols de tempesta s'enfosqueixen a mesura que augmenta la mida de les gotes que contenen. Són tan gruixudes que arriben a bloquejar la llum del sol en el seu descens cap a la Terra. Resumint, quan veiem un núvol blanc, segur que aquell dia no plou. Com s'interpreta un somni en què es per un abisme? Qui no ha somiat alguna vegada que caus per un abisme? Doncs caure en un abisme és acabar amb una situació dolorosa. Tot i que caure significa haver arribat al límit del que està permès per les nostres circumstàncies morals, professionals, sentimentals o econòmiques, psicològicament i pot haver una por a ser presa dels baixos instints. <t 'l 'hi> Per què les dones sempre necessiten més sabates? La resposta seria que unes sabates perfectes poden canviar la vida d'una dona. El cert és que l'obsessió femenina per les sabates es remunta als 700 abans de Crist. Tenir moltes sabates llavors era sinònim de potentada. Les que van convertir el calçat en símbol sexual van ser les prostitutes de l'antiguitat. Van descobrir que les sandàlies altes proporcionaven als malucs un balanceig especial al caminar que atreia l'atenció dels homes. Uns segles després, les dones segueixen donant peu als homes de la mateixa manera, ara, sobretot, talons d'agulla. Una acció inconscient similar a la del mandril femella que, quan està en cel, camina de puntetes per indicar que busca parella. Les dones augmenten la seva altura pujant els seus talons en relació amb el seu desig d'aparellar-se. Talons a part, diverses investigacions han confirmat l'obsessió femenina per les sabates, per exemple, les dones esquimals posseixen quatre parelles de botes de neu en comparació amb l'únic parell de que disposen els homes. El veritable motiu de l'obsessió és que unes sabates boniques allunyen l'atenció dels punts problemàtics del cos de la dona, ja que els peus no s'engreixen d'un 37 a 40 per menjar xocolata. Oi que no? Quina frase va desencadenar la Segona Guerra Mundial? La frase que va desencadenar la Segona Guerra Mundial va ser «L'àvia ha mort». Era el 31 d'agost de 1939. El segon de Himmler va trucar Alfred Neukhox, home adequat per a feines especials de la SS, i va dir «L'àvia ha mort». Era la contrasenya per entrar en acció, i l'acció consistia a provocar una guerra. Neuhocks no i els seus homes, amb barba i patilles, la imatge que tenien llavors els alemanys dels polonesos, van ocupar l'emissora de la ràdio perquè no hi hagués cap dubte van deixar un mort, la primera víctima de la Segona Guerra Mundial. Era precisament d'ascendència polonesa. La propaganda va fer la resta. L'endemà Hitler es va fer la víctima. Polònia ha disparat per primera vegada en el nostre propi territori, i va deixar anar una de les seves frases mítiques. Des de les 5.45 estem responent al foc. En realitat, una hora abans, un vaixell alemany ja havia disparat contra el fort polonès. Però com havia declarat pocs dies abans el mateix Führer, ningú preguntarà al vencedor si va dir la veritat. El 3 de setembre, la Gran Bretanya i França van declarar la guerra a Alemanya. Què amaga el somriure de Mona Lisa? La fama d'aquesta pintura no s'explica únicament per la tècnica emprada o per la seva bellesa, sinó pels misteris que l'envolten com ara l'animàtica expressió del rostre, que ha generat molts comentaris i controvèrsies, que s'han intentat respondre en diverses investigacions. Per exemple, la Universitat d'Asterdán d'Holanda ha decodificat el misteri al seu Emotion software un sistema de reconeixement d'emocions que analitza i tradueix automàticament les expressions facials. La traducció literal de l'enigmàtic somriure seria 82,67% de felicitat, 9,17% de disgust, 5,81% de por i 2,19% de tristesa. O sigui, que la Ioconda era feliç. Per què els homes no es paren mai a preguntar per on anar? Tenen una justificació ancestral. Al llarg de gairebé 100.000 anys, l'home ha utilitzat la part espacial del seu cervell per perseguir les seves presses. Durant 100.000 anys, l'home va aprendre a desenvolupar l'orientació, a retrocedir sobre els seus passos per intuïció i a trobar sempre el camí de tornar a casa. Aquesta és la raó per la qual més d'un de cada tres homes que entren per primera vegada en una habitació sense finestres són capaços d'intuir on és el nord amb un marge d'error de 90 graus i assenyalar cap a aquesta direcció, cosa que només una de cada cinc dones és capaç de fer. L'explicació més plausible és que l'home té una concentració de ferro superior a l'hemisferi cerebral dret, que li permet sentir el nord magnètic. Per això un home mai esperarà preguntar. Per un home, admetre que s'ha perdut és admetre que ha fallat en la seva habilitat número 1, trobar el seu camí. I abans preferiria gairebé que el cremessin viu a haver-ho d'admetre davant d'una dona. Per què fa tanta olor l'orina després de menjar espàrrecs? El perquè té un nom, es diu mercarptà. És un compost sulfurós que contenen els espàrrecs, cebes, alls, ous podrits i les secrecions de les mufetes. L'olor característica es produeix quan aquesta substància es descompon en el nostre sistema digestiu, encara que no és un perfum d'original universal. No totes les persones tenen el gen per a l'enzim que descompon el mercarptà, un estudi va etiquetar els percentatges fètits segons nacionalitats i només el 46% dels britànics examinats produïen l'olor. En canvi, en el cas dels francesos ho feien el 100%. On hi ha més divorcis? A Aruba és una illa caribenya. Té l'índex de divorcis més elevat del món, 5,3 parelles per mil a l'any. Ironies de les estadístiques, en aquesta illa, Aruba, es promociona a si mateixa com un gran destí per a la celebració de casaments. Aquí va regalar a Van Gogh la seva orella. L'episodi més sagnant de la història de l'art modern, va aparèixer a la secció de successos del diari local d'Arlès en França, Le Forum Republican, el 30 de desembre de 1888. Vicent Bangkok, pintor d'origen holandès, es va presentar a la meson del Tolerance número 1. Va preguntar per a Raquel i li va donar la seva orella dient-li «Guardi aquest objecte en cura». Després va desaparèixer l'endemà, després d'haver estat informada d'aquest fet que només es pot atribuir a un trastornat, la policia va anar a casa seva, on el van trobar estirat al llit, gairebé sense signes de vida. El pobre desgraciat va ser portat immediatament a l'hospital. Van Gogh es va emputar l'orella, la va embolicar en paper i li va portar a l'inclina d'un bordell de la Rue du Bot. Segons els metges, aquesta llegenda resulta bastant inversemblant. L'orella externa està irrigada per set artèries, si s'hagués amputat l'orella completament, en poc temps l'hauria mort de sagnat. Segons la versió de Joana Bonger, que era la promesa del germà de Van Gogh, el tall va afectar només un tros d'orella. La depressió de Van Gogh va empitjorar i el 27 de juliol de 1890, a l'edat de 37 anys, mentre passejava pel camp amb un revòlver, es va disparar un tret al pit. Ell no es va donar que la seva ferida era mortal i va tornar a la pensió Rebuix, on va morir al seu llit dos dies més tard. Teo, el germà, es va afanyar a estar al seu costat i va informar de les seves darreres paraules com «La tristesa durarà tu just, la tristesa durarà sempre».